azul E boas tardes, queridos ointe, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia no 104.6 da FM aquí en Radio Cornellá, para todos vosotros dúas oriñas de radio en galego con música, con entrevistas, con informacións en moitas cousas para que todos vostedes pasen un ratiño agradable queremos saudar ao noso técnico que, que gracias a ele, esto, xa en antena a Kiko Belinchón a, moitísimas gracias por estar aquí con nosco como non, o meu compañeiro Armando Fernández que sempre está meu corón, moi boas tardes e benvidón. Moi boas tardes Xulo e como non Kiko e, toda a audiencia que xa es comenzan a esgarabellar por aí para vernos e escoitarnos sí, sí, xa nos mandaron algúns saúdos ás persoas que nos están a escoitar <risas> e, mediante internet, mediante as redes redes sociais, o Facebook tamén está activo, eh, agradecemos moitísimo a todas as persoas que están aí o coro eh, vamos a poñer un bocadiño de música dunha voz femenina nova que non escoitáramos nunca na, na nosa emisión, ¿No? chamase Antía, hombre Antía Muiño Sánchez, vamos a escoitar unha primeira peza, me parece, non sei se si é terra ou cualquier, unha primeira que xa o noso técnico ten preparado e eh, intentaremos conectar con ela Ah, muy bien, estupendo del fío telefónico, ya tenemos otro lado del fío telefónico a la persona que nos eh, anunciamos ahí un momentito, chámase Antía Muño Sánchez damos ya bien vida, eh, saludármola muy cordialmente, muy buenas tardes Antía Hola, muy buenas tardes ¿Qué por... tal? Moitas gracias por acompañarnos eh, De verdade que Che agradecemos moitísimo Que nos recibas tan amablemente Non che queremos facer perder moito tempo Pero o primero que temos que fazer é Saudarte moi cordialmente eh, Felicitarte porque Un tal Xavier Díaz Sei que tomou mm, En consideración a tua voz Que nos estábamos escritando agora mesmo Aí con esa erva de enamorar eh, Que che agradecemos moitísimo eh eh porque este grande da música galega, da música tradicional galega, pois dixo a facer dúos con, con Antía. Sí, sí, no, a verdade que estou super feliz, foi unha sorpresa. <risos> eh, eh, vamos, estou contentísima porque como diste, unha persoa da talla de Xavier Non só non musical, sino tamén no humano Pois eh, non sei, unha maravilla Pois, pois non é encantadísimos e eh, contentísimos de, Primeiro, de descubrirte que non te conhecíamos eh, Segundo, pois agradecerche que, que, que nos atendas tan amablemente Por certo, eh, esa experiencia nese novo disco, nese novo traballo de Xavier debe ser unha cousa aí, eh, emocionante, non? Pois a verdade que sí, foi un proceso moi bonito Porque, bueno, el foi mencinando as cancións pouco a pouco Eh, fomos traballando nos dúos, pois os dous. Eh, foi unha cousa moi eh, bueno, que, que foi moi natural, moi orgánica. Mm -hmm. eh, e foi moi bonito traballar pois eso co seus temas. Eh, mm, falando de temas, como se chama entonces ese novo traballo que vais a, a publicar, que vai a publicarse Javier, ¿no? Sí, como se chama? Levantarse e caer, o álbum. No. Levantarse e caer. Sí, señor. Es. Muy sí, é. Moi para este tempo, non? Sí, totalmente. <risa> bueno, sí, que me no, que eu e el Xavier, vale, vale. Perf... É un disco precioso, a verdade. Cando cando saque poidades escoitar, bueno, é, é moi emocionante e a verdade é que estaba está todo coidado ao todo detalle. Eh, tratado todo con a sensibilidade, pois Como é Xavier, non? que é unha persoa moi sensible e eso se nota na, na, na súa música tamén. E tanto que sí. <coughs> bueno, nos descubrimos unha, unha voz femenina extraordinaria da Costa da Morte, no Sí, bueno, a miña familia. A miña nai e o meu pai son de C e de Baio. Hmm. Eh, eu, bueno, ne, son de Santiago, a, a casa familiar está no Milladoiro, ah, eh, pero, bueno, teño unha conexión coa Costa da Morte moi grande. Pois pues, que saibas que mañán volvese a remitir este noso programa en Radio Roncudo yo, eh, post ah. posto que temos un correspondente ahí que se chama Óscar eh, eh. Nerea tamén, me parece eh, en en sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, pois pues, que te agradecemos moitísimo estas. Fálanos de ti, fálanos dese traballo. Que que, que non eres no viña neste traballo, no. posto que no. ti según, sabe, según sabemos, según nos informaron, ti sí. pretencías anteriormente a, a un grupo de cantareiras tamén eh, eh, no, e moito no, no, no na música tradicional e agora ao uh -huh. independizarte, pois eso, iso, fa, facer fa a túa voz diferente, aínda que taménte eh, eh, axudas de de algún músico para as túas interpretacións e concertos, sí. non? Eu, bueno, eu, como dix, eu formeime na música tradicional, non? De nena, pois, con uh -huh. eh, a clases de pandeireta, e despois formei con outras eh, compañeiras, eh, o grupo de pandeireteiras hasta Maiana. Uh -huh. eh, nese grupo estiven hasta, pois, bueno, hasta adolescencia. Uh -huh. E despois me metí en outro tipo de músicas, est estudiei guitarra clásica, E, eh, eh, bueno, sempre estive moi ligada a, a, ao pop, a canción de autor, tamén mm -hmm. ao jazz eh, Entón, bueno, foi para cousa de dous anos Cando empecé o meu proxecto eh, cos meus temas, digamos no? A desenvolver un pouquiño os meus propios temas e o meu propio estilo Eh, sí, nos directos normalmente vou a dúo, con un saxofonista, que tamén vendo jazz, uh -huh. ainda que tamén está metido na música tradicional. Eh, eh, agora tamén estamos preparando un proxecto eh, a, a tres, a trío, cunha percusionista, Eh, bueno, ese o ese o proyecto. Un, un traballo fantástico como cantautora y además que as túas letras eh, eh, non sei, créalas ti, non mm. a, a pesar de que a primeira que pusemos, a primeira peza que pusemos é precisamente unha adaptación dun traballo tradicional, pero ti as túas letras, se algún teñe entendida algunas delas a estas ficheches precisamente no confinamento, non? Sí, sí eh, teño un tema que é Carta Aberta, que foi o primeiro tema así que saqué e eh si, sí, naceu no confinamento, ese foi a letra foi miña. Eh despois, bueno, sí que me gusta moito reversionar eh, por exemplo cancións tradicionais. Eh tamén me gusta moito poñer música a poemas. Mm -hmm. Eh entón, bueno, aí me movo una rapazanova por, por la voz que que, que escoitamos sí, eh, eh, eh no viña, eh. Eh. Bueno. Llena... Escoit... Non lo digas por antena, que se non despois vancho a saír moitos mozos, moitos mozos e non va dar abasto. Bueno, o mellor se está ocupada, deixa. Bueno, no, pero ui, ui, ui, antía, unha cousa que che creo dicir. Mira, acaban de poñer aquí unos amigos, nós os que nos escoitan desde de Suiza, bon bueno, el escribe, el escribe en castelán porque eh naceu en en, en Canadá en el en el hierro per ayuda dona que se, que se chama Mercedes eh, de C oh, de, Sí, ah, de Porai Ceira. Ceideira, de Ceideira, de, Cedeira, de, Cedeira. Ah, de eh, eh, dicen, eh, "Saludos, buen programa y mm, felicitación, felicitas. Sí, felicidades a, a, a la nueva entrevistada." O sea que mm, Ay, gracias. Sabes, <ríe> Un su... también a su <ríe> vida. Te disfruta. De, <ríe> de verdad que De verdade, para nós ser un placer ter ter personas ta, tan, que, que nos reciben amablemente. Bueno, nos, non te coñecíamos eh, eh, quedamos encandilados coa coa túa voz. Vamos a pedirlle despois ao noso técnico que volvas a recoller a, a, a, me parece que outro tema que te sei, non non no, no sei, pero nos nos roubamos un tema por, para, para que os nosos ovintes eh, Coñezan de, de moi preto a túa voz. Sí. Contanos, entonces etre, eh, Bueno, que, o que dix que estás preparando que, que será o mellor un novo, un novo CD ou ¿no? mm -hmm. un, un, un primeiro CD porque os outros o que ti publicaxe serán mm, exclusividades de unha sola mm, sí, mm, sin xelos claro. sí, foran dous temas que colguei pois pues sí, sobre todo a nivel digital sí ¿no? Uhum. Eh, agora mesmo, bueno, de feito entramos a gravar a semana que ven uhum. eh o que vai ser o primeiro álbum uhum. eh que bueno, teño previsto tamén sacar en físico eh bueno, eh aí estamos, eh, vai ser un pouco eh, unha recollida de uhum. todo o que levo facendo pois estes dous anos, non? Nos directos. Claro. Eh, vai ser un disco autoproducido, producido por min mm. eh, e no quimos estar o saxofonista que vos comentaba, que se chama Miguel Arribas mm. e eh, tamén vai colaborar eh, a percusionista que se chama Nerea Kinkoces mm. e eh, bueno estamos eh, aí moi ilusionados porque non queda po nada xa, xa tes eh, te sí. nome, pois pues, entón podes pedir a Antía tamén que, que, outra Antía que unha tal a, a, a Meixeiras que a mellor tamén mm -hmm. Coñeces que que sí. era ela, pois seguro que estaría encantada de decir un, un duplo Antía para para para o teu, para outro traballo. Estamos <ríe> tocadas xuntas. Por sabes, o sea sí, que sí, sí. por pues, darlle outra outra alegría, <ríe> como non? Uh -huh. a Antía, que desde sí, do Brasil, exactamente na da, da Costa da Morte, <ríe> sí. de Vallo. <Baio>. Sí, sí. <ríe> que desde o Brasil tamén escoitan. Así, ah, Cristán,abo de mandarnos <risas> Bueno, que, que estamos encantados de, de estar contigo Ent tía, que é un placer enorme saber de, de, do teu traballo e da túa bueno, pues, faceta musical e que temos que gabarnos de que xente da, da costa da morte aínda por raíces, pois pues, estén aquí na, na, na, nas ondas en, en Cataluña. Pues nada, o prazer en meu, muitísimas gracias por darme o espacio. Cando tiñas ese traballo semi a punto de publicar ou tal, pois, xa sabes, nos queremos ser primicia para todos os nosos de ese de esa publicación e que, que saiban onde poden mercalo ou como poden adquirilo, eh eh temas vas a, a, a editar, etc, etcétera, etcétera, non? Bueno, sí, claro. Cando, <risas> cuando cuando esté a punto de sair, falamos, sin dúbida. Claro que sí. Bueno, ¿eh como van os concertos? Ainda que seguro que estás traballando para para para para gravar e eh, todo eso, pero ahora, uh -huh. solicitan tamén a túa presencia en algún, en algún que outro sitio, ¿non? Sí, temos eh, de feito en abril un par de concertos en Galicia. Imos a estar en Ourense, no Café Torgal e tamén na Arcada Noé en Vilar de Santos Hombre, a Arcada Noé é imprescindible ademais, ademais o xantar ali ou a CEA ten que ser unha maravilla porque ela sempre acostuma a agasallar a, a todos os participantes cun a CEA ou cun, cun a xantar extraordinario e, sí, ta... eso, din, eso din escoito outra cosa me parece que tiñ... liín que algo tiñas previsto para o mes de xuño tamén para o mes de xuño hmm. Non. Non. A ver se si foi o ano, ahora... a ver se si foi o ano pasado. Sería o ano pasado, no pasado el suyo. Estive, en bueno, un concerto que me fixo muitísima ilusión que foi o festival de jazz de, de San Sebastián. Ah. Eh, o festival de Donosti, yo ya salí. bueno, eso foi unha experiencia increíble. Alí en, en, en, en no País Vasco, ¿no? Eh, no País Vasco, sí. Sí. Ah. Eh, este ano, pues a ver porque también estamos pendientes de con otro proyecto que teño que es un trío de jazz sí. estamos preseleccionados para para tocar no no ya no saldi <risa> eh, a ver si nos coyen hai que bueno. pedirlle hay que pedirle a tradicionarios de gracia aquí en Cataluña que, que vos chamen para que ¿Eh? para que oh, sería des... maravilloso. Como sería? Claro. Hay, hay que mandarlle o currículum ese entre comillas, chamolles sí. o, o, chamolle ese, o para decirle, "Amaix Xavier, ten molt muita te, ten muita afinidade con eles, dille que sí. que, que te enchufe ¿Eh? O, eh? Dille, Oye, Ay, pues, teño unas ganas ir a Barcelona tremenda En os descoitarte de a verte. <risas> Hombre, a verte. <risas> Nach sí. chungos cuantos biquillos también claro. sería, sería extraordinario Hostras DJ que DJ se faga de, de, de, de mecenas sí, de, de conductor eléctrico, de conductor eléctrico para esto. Eso. Antía, que non te incomodamos máis que te agradecemos moitísimo a túa colaboración de hoxe que, que xa saben os nosos ointes que, que, que, se, que te poden escoitar en Youtube porque eu eh, vin aí algunhas pezas túas que tiñes sí. colgadas e eh, sí. sí, tens algunha páxina para, para que poidan os nosos ointes eh, escoitarte tamén en directo? Eh, teño, bueno, a redes sociales teño perfil en, en Facebook, teño página mm -hmm. en Facebook en Instagram, mm -hmm. e eh, aí vou colgando todas as novas. <coughs> Antia.musan. Si, sí, é iso. Es. Moi ben. Pois moitísimas grazas. Vamos a, a despedirte, voy. eh, agradecerche, non só mentese agradecerche, senón tamén coa túa música que roubamos xa aí nun un momentiño. <risas> É que xa os nosos ointes que que te apreciamos. Xa es unha asido no noso no noso programa. Vale, pois moitas grazas a vos. Unha aperta, aperta e moitos éxitos, Antía. Un aperta, graciñas. Chao. Chao. outro momento. Música de Antía. Si, sí, señor. Noso técnico ten aí preparada xa a música dela. Mm -hmm. Mm -hmm. Un berro velho como a mesma terra. Chao. falan os pacharos en luz na pureza dun can De ramora te me doy a goir, o sea, a vos, no lo voy a goitar se a voz de la voy a pluma che dos corvos se azul a voz A alumar moito mundos